Prokuradoreak urte bateko preson degia gie belapena rekin eta augai mila euroko isuna eskatudu didiebo xotaren kontra, xei labete gie la eta sortzi mila euroko isuna aldiz zavie blezoren kontra. Meagitzeko hau zapez oiaren abokatak oben gabetzag alde gindu. Liporatua zaiena bi hauzi lau mila seieun isun baino gehiago ezestatu izatea bi mila bederatzi eta bi mila eta mairugagen urtean axtean, urrotara eun taogai mila euruko balioaren zat. Enkaen arabera miagittzeko egiko poliziari egin zitzaion isun eta delitu batzuen aintzinen begiak estea, adibidez telefonoaran erabilpena gidazean, asurantza agiria eza edota gehiizzkoa biadura. Xavier Blezó, polizia azuzendari oia, hauztapesaren aginpean zela exanez defendatu da, Didie Bojotxak bere kargoari esker, egoera txajean emandako isunak ezestatzeko podere azuela dierazidu. Isunen ezestatzea miagitzen, oitura bat dela, aitortu dute bai Didie Bojotxak, bai Xavier Blezok, ogoita ama jorte irauten duen oitura bat.